Arratxaldeon, Facun. Arratxaldeon, Mikael. Ta, bueno, esan dut, erdiazmatu dut, baina, e, bueno, e, ez nintzen oker, zeren Euskal, Herriko, Euskal Herriarekiko elkartasun astea zitzein behar diguzu, aurreko horrein dela aste ere, bai, horretas, e, bueno, aurkeztu zen igun, zeren horrein dikanez zen hasi, horrein jabai, eta esaten zenidan, bueno, kontu pila bat dituzula komentatzeko, badago ez, Euskal Herriarekiko elkartasuna e, munduan zehar. Bai, bai, amaika, amaika izan dira, egunero burutu izan diren e, ekimenak, e, izugarri izan da albisten uoldea, e, albi, aztea berez da bukatu edin zen, e, jonden igandean, baina alere, ezkal herriaren lagun, e, lagunen, e, lagunek jarraitzen dutela ekimenak e, asmatzen e, indartxu daudela, era bat eta ja, gidoitik kanpo, ekintza ba, ekintzageiago burutzen eta burutzen eta burutzen. Eta, baditugu adibide pila bat, baina guztatuko elitzaidake komentatzea, aztean zehar, e, bueno, esanguratxoenak, beintzat, e, gero entzuleak, badu aukera azkapena.org guenera jo, eta, eta bertan, zerrendetuta dauden e, ekimen guztien berri izatea. Eee... Esango izango esango nuke, betat ikusgarrienak, ba, ba, bueno, Katalunian burutu zen e, jaume enparantzan, e, jaume enparantzan, e, erdigunean, e, amnistiaren aldeko, e, bai eskolpresu politikoan txako, bai Katalunian txako, bai eskolpresu politikoan aldeko, e, amnistia eskatzeko, elkarretaratzea burutu, burutu zen jonden azte buruan, Gero eh, Buenos Aireseko erdigunean, eh, Diagonal Norte eh, izeneko etorbidea ba, mostu egin zuen bertako ehl be, mostu eta pankartak ikurriñak eta eta Euskal Personaldeko banderolak zabaldu, bertan ba, et, gobernu etxearen ondoan dagoen etorbidean egin zuzen ere eta turistak josita dagoen lekuba da, eta zara eta azko, informazioa azko banatu, eta, eta Euskal Herriaren berri eman, milaka-milaka, perdonei. E, gero Londresen, bertako EHL eta aldeak, bideo ba, bueno, izugarri bat egin dut, egin dute, eta gainera, e, ba, elburu, arronka bat ba, plantetu zuten, eta zen e, hogei kilometroko hibilbidea egitea, Eh, nahi zuzen ere eh, eneko, eh, eneko gogeazko etxea preso politiko dagoen espetxera eh, eh, nio eh, Belmarxeko espetxera nio londezetiko 8 kilometrotan dagoena eta oine joan dira eta bidean ezko eh, el preso politiko guztien argazkikin ba bat osatu dute izugarria enetan E, taldi bakoitzak gauza bat zen hasieraa presatuta zutena eta, eta ondoren ba martxan asmatu edo edo pentsatu edo bururatu ziren ekimenak ja gidoitik kanpo eta, eta horregatik bueno astea ba, normala den ez astea guneko izan zen baina baina asteas az, e, ibañu len ja ira hainbat eh, ekimen e, malagan e, madriden e, da barcelonan Eeta orain amaitu zen baina ondino Belfasten e, Dublinen eta Londresen zen buruti izan ziren ekimenak. E, e, mm. pero belfast aipatu dut eta bueno, belfast, belfasten e, larun batean, ba, elkarretaratze siniko egiten egin dute Fal Road e, bueno, esang angangouenean e, ba, eskorpresuen argazkia ke ikurriñaak eta alriak... E, ba, Ordu, ordu betez izan, zut, izan zituzten eh, kale horretan eh zen bizko bueno, zen informazioa eske eta eta arratsalderako herria bueno, e, e, faria eh konzertua estabaida bueno veñate eh, eh, zarrabeitiaren scooti eh, izan zen itzaldea errira eh, elkarteko kidea eta eta ondoren Mikel Márquez eh Mikel Márquez bueno Euskal musikariak e, e, partizan zun ekitaldean eta kontzertuan eta, eta, bueno, gauza gehiago, italian gauza pilla bat, milanen hogeita e, piku ekitaldea gurutu izan ziren. E. Bai, e, autogestionatuak, hau da, e, etxe okupatuetan edo gaztetxeetan izan direnak baita e, instituzetan, hau da. Eh, baldezuzan ere eh, moan, hau da, habia duela handiko trena, pairatzen duten erritarrekin, bildu izan dira, dira ezkerabertxalikok eh, ideak, niko morenoren kasua kazua, bertako alkate, bertako herritarrekin, gero Milan, eh, udaletxeko hainbat ordezkarikin bildu zen eh, moreno ere bai, orduan, eh,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 Bueno, Buenos Aires eta Mexikon eta Europako eh 11 lekutan. Dinamarkatik eh Italiarenao, Suitzatik que eh, más la garañó. irudikatzen dugu eh, oso heremu zabal batean Euskal eh, Herriaren berri eta eta Euskal borroka den berri izan dute bueno, milaka eta milaka herritarrek. E, Gainera, momento hauetan, ba, Euskal Herrian dagoen e, egoera, egoera politiko berri horrekin, ba, oso garrantzitsua da horrelako ba, ekimenak, eta elkartasun hori e, adieraztea eta argi ikustea e, ba, ba, munduan zehar, ez? Ba, eba, ikusten dugu Espainiako gobernuaren jarrera zein, zein izaten ari den, Eta, eta, bai, azken batean elkartazuna kanpotik etorri barda, badakigu herri txiki bat garela, e, ba, e, inguratuta, eta gainera, ba, inguruan daukagun ezia zergatzeko, zai egiten zaigu, bai informatiboki, bai, e, bueno, e, arlo guztietan, eta, eta, bueno, kontuan hartzen badu, bai, e, de Adidas Fnaka que tiene de vivir en Madridetic, ba bai, gero ta garrantzia gehiago izango du eta izaten izaten du ba Campoti que Torres eta bertan jasotzen duguna. Se orain etorrico da vuelta, está etorrico dira, eh, eragileak Campoti eh, eh, bertako Berta con jaso eta eta karri, eta eta bueno, orain el, lan egiteko momento izango da. Batez ere elkartrukatzeko informaziori, eta, eta bueno, amaiera hitzela emateko, ba, larun batean, e, zapatu honetan, e, Milanen izango dene e, manifestazioarraldean, parte hartzeko gombite e, e, luzatu duazkapenak, e, badakigu etxerat elkarteak autobuz bat antolatu duela, gipuzkoatik irtengo dana, Eh, hain bat eh, lagunek eh, egazkin txartela ja eskuan daukatela, kochez, zango direla beste amarnaka. Ordune, eh, bozo potente izango da, euskal erritarren presencia Milanoan, larun bat honetan. Eta, eta, bueno, ba, nahi zeta, españako komunikabide, komunikabide gehienetan. Hain eh, bat lagunek egazkin txartela ya eskuan Inoengo argazkirik ez, inoengo titularik ez, berribik ez eta ipamenik ez badakigu anai arreba asko ditugula munduan eta, eta enaiz eta komunikabide txikiak izan gure ba, lekutsua izango dugu egingo duten e, kroniketan eta, eta zaiartuko gara, ezta e, bosgora idua pisten eta handitzen e, bertatik etorriko zaigun alisteak. Gero zare sozialen bidez, bai Twitter, bai Facebook eta, eta bueno, e-mailen bidez, bai bueno, zara eta asko e, egiten zaiatuko gara larun batean, batez ere hori mundu virtual horretan bebai presentzia <laughs> gero eta garrantzitsua dela, mm -hmm. eta ikusten dugu, eta eta bueno, gure arezko granutxo bat e, zaiatuko gara e, jartzen, eta ezko bueno, e, alerriak eta euskaldunak e, e, no, e, eta eskerkiarrok merezi dugun lekua hartzen e, dugun munduan eta eta batez ere Europa.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 zeko ezagutarazteko Euskal Herrian gertatzen dena, baina baita ere ezagutzeko herrialde e, desberdеinen borrokak, ez? Bai, noski noski, herri e, mugimendoren barruan arlo arlofarlos dela negiten dugunok, ba e, aipatu ditudian ekimenetan bai internazionalistak eh e, askapena askapena e, elkartzen eh kontrako ba ekintzaileak Ezker abertzleak etxerat, etxeat eh, ahaztuak memoria historika oso errantzitsuako ahastuak, eh, ko, eh, kolektiboko jendeak, eh, Italiako alkate batekin bildu zirenmaz zaaboton eh, herrian eta bertadintzen ziren eh, Partizanen zarazkia eh, handienak eta eta hor da ukagu eta ikusteko zo eh, zurun, ez daalia. Eh, zen kilometr, zenba, zen bat tordu hegazkinez daudadan eta zertate zente antzekotasunak urkitzen ditugu herretate e, horretan eta eta memoria historika lantzeko ba, ispildua aurkitu, bertako e, errelitateen berri izan eta bertako, bertako esprintzetik ikasi asko asko dagola eta bakoitzak bere arloan da? izan daiteke hirurogeita hamar e, e, pertsonako itzaldi batean. Baina, baina bertan jasotzen den esperientzia eta elkartrukak eta oso oso garrantzitsua da. Ba, dinot ez da, ahaztuak eh, elkarteko entzat, eh, izanberko izan zen, eh, oso oso esperientzia eh, abez, abezgarria. Barcelonaan, eh, eh, Euskal eta Kataluniako preso politikoen alde ekimen bat burutzea, oso garrantzitsua da, errira errira elkartearen berriaren berri, mugimendu berri, den berri, izatea, ematea, eh, Europan, zer oso garrantzitu da, Suizan, adibidez, Danimarkan, eh, gok ezakigu, zer gertatzen den, zer dakien eh, angoek, gutaz, eh, ezakigu, baina, baina bueno, badaukera bada bertako errealitatean murgildu,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 Eh naiz eta amaitu ba gaoten ditugu ekimenak eta eta eta mirandoko maniiffreden ostean hasiko garapaintzatzen baina baina baina bueno, ikusiko, ikusiko da gustatuko horitza dake azken izatea ez da? beste, beste merez, egin merezi izatea baina baina bueno, ikusiko du eta zeitxureango ze diogun, batez ere eskola Herrriko eskolalerrienen lagun lagunek haiek eh, eh, proposatuko dutela haiek eh, izango dute hitza. E, datorren, datorren urteko ekimenak antolatzeko eta, eta prestatzeko. Orduan, e, bueno, blaster, balorazioa egin behar dugu, e, bota dut zenbaki bat, e, gutxi gora beraz gainetik zenbatu ditugun e, ekimenak, lauro behar eta bi, baina lakinaiko dugu zenbat, zenbat, zenbat erritarrek erritar, parte hartu duten, sinba contatus gainera la tumbateko manifestazioa mirando mirando izango, izango da manifestazioa ordun eh datozen astiotan balorazio momentu izango da irakurketak eta eta esan du esan dugun bezala ba informazio hazo eh, la sai eh, eta Eta, eta bueno, ja, hasiko gara pentsatzen datorren urteko el, zazpiarren elkartuzu astea. Eta hori baino lehen hemenikan bi astera berriz e, ikusi ez baina berriz elkarrenttzungo gera ez fakun. Bo ondo naiz nahi duzuenan eta gustora gustoora nago zuen, zuen uinetan eta eta nahi duzunerako hemen aurkituuko nazuere. Ba fakun, mi esker eta horrengol arte. Vale, mi eskerua iion izan.